Bueno, egun hartu zen, eta eren egun ba, junta guztiaren adostasunarekin erabaki zan, ba erabaki hori zela, prozesua jakotzeko prozesua e, ilunen amaikan hasi genuen, berarekin ba, lehen bilera bat edukitzen, ba klubaren, e, beharrakera behrak era jarritzi alde batetikan ere ba, ba, aspektu positiboak beti ere lehenengo puntua izan zen, emaitzako ba, emaitzakonazirela ta zentzurtan kontengudeela eta konten garrobekenikiko lana ba valoratzen genuela, baina bueno, kluba momentu hontan non è eh... E, bigarren legislatura hontan helburua adauka bai sozialka eta bai helen ba, aztean, ba, pentsatzen genuen ba, evoluzio bat egon bartzuela, metodologiaren evoluzio bat, pentsatzen genuen ba, jakobo izan zitekela, ba, pertsona hori, ba, bere metodologia pixka bat, ba, ba, bideratu, ba, beste perfil bateko jokalariak ere fitxatu alizateko, ta horrekin askuntza bat edukitzeko, ez? E, Guk hori trasladatu genuen, benaldetik, e, ba, ez ezko bate jaso genuen, oso sendoa eta, bueno, ba, egun hau eta marabaki batean hartzen egon gara, baloratzen egoera guztia, heren egun e, jae, ba, juntari ba saldu genien egoera, denen ba on ikusiarekin ba, ba ez jarraitzea eta atzo gabeko bederatziak etala ordenetan, ba berarekin alkartu ginen eta guk trasladatu genion ba, gure gure erabakia.